Частина третя. Це було зразу після школи. Хорікіта швидко покинула клас і, як завжди, поверталася до гуртожитку. Час втілювати мій план. Мені потрібно залучити кущідо. Ти вільна? Я гукнув кущідо, яка готувалася йти додому. Від несподіванки вона повернула голову. Для Аянакоджі Куна незвично розмовляти зі мною. Тобі потрібно, щоб я щось зробила? Так, якщо тебе це влаштовує, я хочу поговорити про це на дворі. Я збираюся погуляти з друзями, тому в мене не так багато часу, але гаразд. Без будь яких негативних почуттів вона пішла за мною з посмішкою. Діставшись до кутка коридору, Кошіда чекала, поки я почну говорити. Вітаю, кошіда. Тебе обрали послом. Будь ласка, позич свою силу на блага класу. <кхем> Вибач, що ти маєш на увазі. Я пояснив їй про навчальну групу, яку ми хотіли створити, щоб допомогти суду. Звичайно, я також зазначив, що хорякіта буде викладати. Я подумав, що ти могла б використати цю навчальну групу, щоб зблизитися з Хорікітою. Я хочу стати ближче до неї, але зараз мене це не хвилює, розумієш? Зрештою, це природно допомагати другові, тому я допоможу. Ця дівчина, вона надто мила. Схоже, вона хотіла запобігти відрахуванню іке судо та інших. Тебе це справді лаштове. Якщо не хочеш, я не буду тебе змушувати. Ах, вибач, я погодилася не через те, що хотіла допомогти. Швидше, я була щаслива. Кощіда сперлася на стіну і легенько вдарила її ногою. Жорстоко виганяти людей. Через погані оцінки Після того, як усі стали друзями Зазнавши чимало страждань Хіба не сумно, що ми повинні прощатися? Коли Хірата Кун вирішив створити навчальну групу Я відчула велике захоплення Але Хорікіта Сан спостерігала за своїм оточенням краще за мене Зрештою, вона побачила Судокуна та його друзів Схоже, Хорікіта-сан починає сприймати однокласників як своїх друзів. Я зроблю будь-що, щоб допомогти всім. Тримаючи мене за руку, Кушіда подарувала мені посмішку. Йой, вона така мила! Але зараз не час, щоб бути щасливим. Намагаючись виглядати нормально, я вдавав спокій. Тоді я розраховую на тебе. Ти дуже допоможеш. Немає людини, яка б не закохалася в неї, побачивши її посмішку. О, а я можу попросити про послугу? Я теж хочу брати участь у навчальній групі. Ага, ти справді хочеш? Ага, я теж хочу вчитися з усіма разом. Все вийшло так, як я хотів. Якщо Кущіда буде там, навчальна група, ймовірно, буде комфортнішою. Однак, оскільки Кущіда має хороші оцінки, у неї немає причин бути там. Тоді коли ми почнемо? Плануємо почати завтра. Щось таке. Я додав подумки. Принаймні Харікіта так вважає. Справді? Тоді, гадаю, слід поговорити з усіма до кінця сьогоднішнього дня. Я з'яжуся з тобою пізніше, добре? О, тобі дати контактні адреси суду та інших. Все добре. У мене вже є їхні контакти. У мене немає лише номерів Харикити-Сан і твого. Я цього не знав. Я маю на увазі другу частину. Ви вже зустрічаєтеся? Звідки таке питання? Ми з Хорікітою друзі. Е, ні. Просто сусіди по партах. Серед дівчат ходить багато чіток, розумієш? Хорікіта-сан завжди одна. Чи не так? Але з нею ладнає лише Айонокоджі-кун. Зрештою, ви двою навіть їсте разом. Ага. Виходить, що дівчата, які бачили нас разом, Почали ширити про нас чітки. Вибач, але ми з Хорікітою геть не солодка парочка. Тоді не буде жодних проблем, якщо ми обміняємося контактами, так? Звичайно. Таким чином я отримав номер іншої дівчини.